الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشف في صدري ويسر امري وافيقه من شاني يسه قوله الله صباح الخير حضراتكم ببركه Cənnətə girməmin üçün səbəb etsin şimdi dəyər? Axtınızda, hansı mevzuları toxundu? Yox da e, cavab? <gülüyor> Yax da, gəlin. Hət dəgər vaxt keçməsə, hamur cavabı verəsə yitilməli. Yox Zengi. insanların malını batil yola almaqla onlara zulm etmək, həm şeyin oğurluq, yol kəsmək və yalandan and içmək, qəsdən yalanla and içmək mərzularına toxunmuşdur. Əməməzəxədirəhmehullah böyük günahlar kitabında buyurur: 24-cü böyük günah. Əl-kəzb fi Əhtişər danışıqlarında yalan danışan Yəni insanlarla Biz bundan öncə danışmışız Yalan hansak da Peyyəməl Səhəmin adından yalan danışan Yalan mövzusuna çoxunmuşduq Lakin Peyyəməl Səhəmin adından yalan danışan Əndi gətirir adi danışığında İnsanlarla olan danışanda Yalan danışanlar haqqında Və bu böyük günah haqqında ee, Əvvəlcə İmam Zəhəb Rəhməhullah Yəni Adəfi üzrə Mövzuya Ayələrlə başlayır və buyururuq, Qafir surəsinin 28-ci ayəsini gətirir. Allah Subhanahu Taala buyurur: "İnnal laha la Allah Subhanahu yalan danışanı, yəni çox yalan danışanı hidayət etməz, yəni doğru yola yönəltməz. Məsələn, Allah Subhanahu Taala buyurur: "Uzu l-kharrasun" Yalançılar yalan danışanlar məhb oldular, həlaki oldular. Zəriyyət Sürəsinin 10-cu ayəsi. Həmçəyə Allah Səhələ buyurur, Əl-İmran Sürəsinin 61-ci ayəsi Allah Səhələ Allaha dua edək, Allahdan istəyək, o yalan danışanlara lənət etsin. Yənsə, Allaha dua edək ki, yalan danışanlara Allahın lənəti olsun. Ayənin əvvəli var, bilirsiniz, Allah Ələfələcələ əmr edir ki, de ki, yəni kitab əhlinə siz də, ə, öz qadınlarınızı çağırın, biz öz siz öz uşaqlarınızı siz öz uşaqlarınızı çağırın, siz öz kişilərinizi siz öz kişilərinizi çağırın, siz öz kişilərinizi, sonra amdikək Allahdan istəyək, lənət etsin yalan danışanlara. Peyəmələcələm... Buxarı və İbn Məsquddan rivayət edir ki, hədisdə buyurur: İnə-l-kəzəbə yəhti fucur və inə fucur yəhti ilə-n-nār və lā yəzālu-r-rəculu yəkzəbə ində-llāhə kəzzābə. Buyurub hədisi təmamə salı Allahu Əleyhə və Səlləm: İnə-l-kəzəbə yəhti fucur Həqiqətən yalan insanı psixliyə, fətixliyə, günahlara yöneldir. وإن الفجور يهدي إلى النار فهكذا فاجirlik yani afilik, fariqlik insanı cehannəmə yönəldir. Cəhənnəmə yol açır. و لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. İnsan o qədər yalan danışar ki, yəni yalanın üzərinə davamlı olar ki, hətta o Allah qapısında, Allah yanında yalançılardan yazılar. Yəni yalançılardan olar. Allah korusun Başqa bir hədistdə Peyyəmbər sözləm buyurur Ayətul münafiquna tələfə Münafiqlərin əlaməti üçdür İlə həddətə kədər Danışdığı zaman yalan danışar Və ilə əhədə əxləb Əhd etdiyi zaman Ona xilaf çıxar Və ilə, ilə ətumina xana Bir şey əmanət verildiyi zaman Xəyanət edər Bu hədsi Buxar-ı Müslim Əbu Hüreyri nərə vaikidir. Məli, münafiqlərin əlaməti üçdür. Kimdə bu əlamətlər varsa, onda münafiqlik əlaməti var. Həkim, başqa bir hədsi fəhəməsən buyurur. Ərdaun mən kənə fiyhinə kənə münafiqən xalisan. Dörd şey var ki, onlar kimdə varsa, o xalif münafiqdir. Öncəki hədində üç şey vardır. Onlar münafiqliyin əlamətidir. Və əzə dörd şey var ki, onlar kimdə olarsa, o xalis münafiqdir. Allah qorusun. <gülüyor> Və mən kənət fihi xıslətun min hunnət fihi xıslətun minən nifəq hətta yədəəhə. Və əgər bu dörd şeydən hər hansı biri kimdə varsa, bu dörd sifətdən hər hansı bir sifət kimdə varsa, onda münafiqlik sifətindən bir sifət var, hətta onu tərk edinə qədər. Yəni, tərk edərsə, artıq o büsvətdən xilas olmuş olar. Buyurur, İlə ətümünə xan Əmanətə xəyanət edər Və ilə həddəsə kədəb Danışdığı zaman yalan danışar Və ilə əhədə qədər Əhdi zaman Əhdi pozar Vəfalı olmaz Və ilə xa səmətəcər Mübahisə etdiyi zaman isə Fasirlik edər Fücurluq, yəni facirlik edər Ədisi Buxaru Muslim e, Ab e, Abdullah İbn-i Amar'dan rəva edir. Başqa bir hədisdə Deyəməl səsən buyurur Mən təhəlləmə yəni, Bu hədislərdə, e, öncəki hədislərdə əsas məhsət orada olan yalanı yalanın münafiqlərin əlamətindən olmasına e, dəlil gətirilir. Lakin, ümumən bilmək lazımdır ki, bu sifətlərin hansından qorunmaq lazımdır çünki hər biri ayrı-ayrısa münafıqların sifətindəndir. Hətta o sifəti insan tərk edənə qədər, o əməli insan tərk edənə qədər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Mən təhəlləmə bi-həq'in bi-hülmün ləm yarahu kullu fā an yaqida bayna şə'irətay qiyamə və ləm yəfəl". Rəvəhə Buxari. Onu Buxari ibn Abbas, Əbdü ibn Abbas rəziyallahu anh təravəti edib, məsələn buyurur: Kim insanlara yuxu danışsa, hansı ki o yuxunu görmüyüb. Yəni, yuxu görmüyüb, lakin gəlir insanlara danışsa ki, yuxuda belə görmüşəm. Qiyamət günü ona əmr olunar ki, iki buğda dənəsini bir-birinə sarısın, bir-birinə yəni, birləşdirsin, bir-birinə dolamaqla, bir-birinə sarmaqla birləşdirsin və onu bacarmazsın. Yəni, bu ona əziyyət verilər. Yəni, bacarmadığı bir iş ona əmr olunar, məcbur olunar və bu ona əziyyət verilər va qala sallallahu alayhi ve sallam in in afra fira an yara er recul ayne Abdullah ibn Ömər'den Allahu taala razı olsun rivayət edib hədisdə belə buyurur həqiqətən ən böyük bəhtan ən böyük yalançılıq insan köçü ilə görmədiyi şeyi gözlərinə göstərsin. Yəni, insan görmədiyi şeye şəhalət versin ki, mənim gözlərim bunu görüb. Bu, ən böyük yalançılıqdan, ən böyük vəftanlandır. Yəni, bu, iki e, son okumuş hədistə ki, və birincisində insan yuxusunu danışın, yuxu danışın, yuxunu, danışın, yuxunu görmüyor. Yəni, görmədiyi bir şey hətində danışın ki, mən bunu görmüşüm yuxumda. Niyə görə bu buna daha şiddətli əzab verilir. Çünki bunu heç kəs ortaya çıxarda bilməz bu yalanı. Başqa adi yalanlar olsun ki, insanın danışdığı onu başqa insanlar ortaya çıxartsınlar. Lakin yoxuda gördüyünü heç kəs onu üzrə çıxara bilməz. Heç kəs deyilməz, sən bu yoxuda Mümkün deyil. Ona görə bunun əzabı daha şiddətlidir. Həmçinin insan görmədiyinə şahidlik etmək. Görmədiyinə şahidlik etmək, yəni gözü ilə bir şeyi Onu mən görmüşəm demək, yəni bu, da, bu mövzuya biz toxunmuşduq, yalandan şəhadət etmək mövzusunda, onun nə qədər şiddətli olmasında, onun nə qədər şiddətli əzab olmasında, həmçin yəni bu yalan, yalanın bu növü də onun növü ən şiddətlilərdəndir, öhdəndir. Bundan sonra İmam-ı Zəhəb rəhməllullah, İmam-ı Buxarın rəvaiti başqa bir hədisi gətirir və buyurur və əxrəcə hədif-i Səmura bin Cundub, بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أما الرجل الذي رأيته يشار شر شدقه إلى قفاه ومن خرقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغضو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق سامر بن جندب رضي الله عنه في مسامنا رواية لبهديث məşhur və uzun hədistdir. Bu hədistdə Peyyəmbəs əmin yoxuda iki mələklər Allah qalanın bir çox ayələrini qəbir əzablarının yəni növlərini göstərdiyi hədistdir. Hansı ki, bu hədistdə yalancının, zinakarın, qoğrunun, rivayənin, sələmiyyənin və s. ələrin əzab növləri Yəni Peyğəmbərsəmə göstərilmişdir və onlardan biri də yalan danışandır. Vaxtda bu Peyğəmbərsəm buyurur: "Əmmərəcül ləzi ra'aytuhu yüşərşiru şidquhu ilə qafaq". Amma o kişi ki, həccin sonunda Peyğəmbərsəm soruşur: "Cibril əsəmandan, yəni bu bunlar kimlər idi mənə göstərdi?" və Cibril əsəman bir-bir onların kimlər olduğunu söylüyor və O kişi haqqında Peyğəmbərsəm soruşur ki, hansı, yəni hansı ki ona bu cür verilirdi və Cibril əsəman verir. O kişi ki, onun ağzı, ağzının yəni yan tərəfi ta başına qədər cırılır, sonra burnu, sonra gözləri, yəni hər biri burnu, sonra gözləri başına qədər cırılır. O, o kişidir ki, o evindən çıxır, səhər evindən çıxır və başlayır yalan danışmağa. Yəni, işi peşəsi yalan danışmaqdır, yalançılıqdır. Və həçinin davanı var, həçinin davanı buyurur ki, və bu əzab ona ta qiyamət gününə qədər verilir. Ə sağ tərəfinə olunur, sonra sol tərəfinə. Sol tərəfi bitəndə artıq sağ tərəfi əzəki halına çatmış olur, ta qiyamət gününə qədər ona bu əzab verilir. Həd-i şəhət ki, bu əzab haraq olur? Qəbr əzabıdır. Qiyamət gününə qədər, yəni qəbr əzabıdır. Başqa bir hədstə Peyyəmədə səhəm buyurur İnnə fəlmü'arəz əm əlmənduhə əniyəkəd e, Həyətən teoriə etmək. Teoriə etmək bilirsin, hədi. Teoriə, yəni bir şey demək, başqa şeyi qəst etmək. Bunu Peyyəmədə səhəm də bunu İbrahim əsələm də etdiyi vərdə olub, yəni caiz olan bir işdir, caiz olan işdir. Yəni, teoriya etmək, elə bir kəlmə ki, sənin niyəsində bir şey olur, qarşındakı isə başqa bir şey başa düşür səndən. Sən dediyin sözdən başqa bir şey başa düşür. E, Fələməsən buyurur, həyətən teoriya etmək məsələsi genişdir, yəni, yalandan uzaqdır. Yəni, kimsə əgər teoriya edərsə, ona yalancı deyilməz. Lakin teoriya ço teori, yani, çox etmək bəyənilmir, çünki insanlar arasında yalançı kimi tanınar və hər zaman tövrüyən, hər zaman niyyətində başqa bir şey tutan, və dildə insan qarşısında başqa şey başa düşüyür. Yəni üzə çıxarsa bu şeylər insan yalançı adlanır. Ona görə tövrüyəni çox etmək ondan yəni çəkinmək yaxşı, çox etmək yaxşı deyil, bəyənilmir. Lakin ümumiyyətlə tövrüyə yalandan deyil. Yəni də həbir bu həddi bu yerə gətirməkdə məqsəd olur ki, kimsə əgər tövrüyədərsə, o yalançılardan adlandırılmasın deyə. Kim tövrüyə, məsələn, getəndə qarşılaşır kimlərlə isə, dilsən kimsən yol göstərən. Əbbakr rəzamı deyir ki, mən yol göstəramam. Ah, e, deyir ki, o mənim yol göstərənimdir. Əbbakr rəzamı Peyğəmbərəm haqqında deyir ki, o mənim yol göstərənimdir. O zaman ki Peyğəmbərəmdan Əbbakr rəzamı hicrət etmişlər Məkkədən Mədinəyə yolda idilər. Müşiklərdən gəlib biri soruşdu ki, o, o kimdir yanındadır? Çünki Əbbakr rəzamı məşhur idi, onu hər e, O da deyir ki, o mənim yol göstərənimdir. Yəni Həqiqətən də yol göstərəndir, haqqı göstərəndir. İslam dini yol göstərəndir. Lakin məktəbi Əbbasəddinun məktəbi, yəni İslam dinini öyrədəndir. Qədim qarşımağa baş üstönlə, yəni səhra yolunu göstərən bələdçi. Həmçinin İbrahim əleyhissəlamın kəlamı, o zaman yəni onun zəvcəsi haqqında soruşurlar, yanında zəvcəsi var idi, o kimdir dedi bacımdır. Yəni bir Adəm əleyhissəlamın bütün bizim bacılarımızdır. Lakin onun zəvcəsi idi. Çünki ki onun zövcəsi olduğunu bilsələr, başqa müsibətlər aça bilərlər onun üçün. <coughs> Həmşini, e, İbrahim Əslanından üç dəfə var idi o, bu. Üç dəfə var idi bu. Həsibəm deməsi, o zamanki müşriklər bayram keçirmək edirdilər, həmçinin bütləri sındıradan sonra bunu onların böyüklər edib. Bu üç şey var idi bu, lakin tövriyə etdiyi e, həmin hal. Tövriyə ki, hükmü caizdir, lakin çox etmək bəyənilir. Özü yalandan uzaqdır, yəni yalan deyil. Bu hədsi e, İmran İbn-i ibn Hüseyin radiyaların fəyəməsəmlə rəvayt edir və ədsi e, Buxar rəhməhullah Ədəb-i Mufrat kitabını rəvayt bir şeyh Alvansiyyə sahib buyurmuşdur. Fəyəməsəm, Əbu Həyri-dən Əbu Qayn əb rəvayt etdiyi başqa bir hədsi buyurur. Kəsə bilmər-i an yuhajjə bi kulli ma samiʿa rawahu muslim imam muslim ibn abuhurayra radhiyallahu anhu rawadi insana günah olarak kifayet edər bəzi rəvsələrin başqa rəvayətlərinə gəlir insana yalançılıq olaraq kifayət edər ki eşitdiyi hər şeyi danışar insanın eşitdiyi hər şey danışmaq furan keş belə demişdir furan keş belə demişdir ona yalançı olaraq olmaq üçün və ya da onun günah qazanması üçün kifayət edər Ona görə insan gələk dilini yığışdırsın və lazım olmayan kəlmə, Allah rızası olmayan kəlmələri danışmasın. Düşünsün, danışmasın öncəki danışdığı bu sözə Allah'ın razılığı var, yoxsa yoxdur. Və əkşərən bu məsələlər qeybət məsələri olur və yaxud da nəmimə məsələlər olur. İnsan hər eşdiyini danışdığı zaman əkşərən ya qeybət etmiş olur və yaxud da nəmimə etmiş olur. Və həmçin, bərdən də bunların heç Məsələ ciddi deyil məsələn, məsələn, buyurur ki, insan günah olaraq başqa vəziyyətlərdə yalançı olaraq bəx edər ki, eşitdiyi hər bir şey danışdan. Başqa bir hədisdə bey, məsələn buyurur: "Əl-mutəşəbbə bi-mən lam yu'qa kilam tisəvbezə" Rəvahu Müslim. İmam Əsmə bint Əvvabədən rəvayət etdiyi qaydada <coughs> <coughs> deməsən buyurur: "Əl-mutəşəbbə bi-mən lam etmədiyini etmiş kimi göstərən insan. Etmədiyi bir əməli etmiş kimi. Və yaxud da bir şey verməyən özünü, yəni sadəqə etməyən özünü sadəqə etmiş kimi göstərən, verməyən özünü vermiş kimi göstərən insan tələr, səvvəy, zürb. paltar giymiş kimidir. Yalancı iki paltar giymiş kimidir. Yəni, yalancı paltar giymək zahidlik paltarı qəssiz oldu burada. Yəni, zahidlik paltarı giyirik, yəni, zahiddir, lakin onun insanlara göstərmək şeyidir. Yəni riyakarlıqdan ibət. Yəni insanın özünü olmadığı kimi göstərmək o da yalançılıqdır. Başqa bir hədisdə Peygəmbər (s.ə.s) buyurur: "İyyəkun və zann, fa in zannun akbaru al-hadis." Bu da Ali, Buhari və Müslimdədir. Abu buyurur: "İyyəkun və zann." Nə, nə zənn edəsiniz. Yəni zənnən uzaq olun, zənnən çəkinin. Həqiqətən, zənn etmək ən yalan danışıqdır. Yəni, insan zənn etdiyini danışmaq ən yalan danışıqdır. Həmçinizlər haqqında, Quranda ayələr var. İnnə zannə İnnə bə'də zannə itim Həqiqətən, bəzi zənnlər günahdır. Yəni, bəzi zənnlər hansı var? Yəni, bəziləri günah deyil. Əhsən Yəni, yaxşı zəndirsə, günah deyil. Amma pis zəndlərin hamısı günahdır. Yəni, pis zəndlərdən bəlki yaxşı, bəlki pis yoxdur. Pis zəndlərin hamısı günahdır. Ona görə fəməsələn, zənd haqqına buyurur. Həqiqətən, zənd ən yalan danışıqdır. İnsan bir şey zənd etsin və sonra onu iddia etsin, onu insanlara söyləsin. Ən yalan danışıqdır. Və qalə sallallahu aleyhi səlləm tələfətun lə yüqəllimuhunullah. ولي ولي üç kəs var ki Allah Allah onlarla danışmaz qiyamət günü və onları təsdiq etməz və onları onlara baxmaz və onlara şiddətli əzab vardır bu kəslər haqqında Peyğəmbər buyurur məlikun <coughs> kəzzab yalançı məlik yalancı sultan başı qızzani və yaşlaşmış zinakar yəni yaşlaşdıqdan sonra zina edən adam və əili müstəqbi kasıb, təkəbbürlü kasıb bu kəs üç kəs haqqında yəni, məsələn buyurur kiyamət günü Allah onlara baxmaz onları təzki etməz, onlarla danışmaz və onlara şiddətli əzab vardır hədisi İmam Müslim Əbu Hürəyədən rəva etmişdir bu hədislər əslində yalan haqqında olan hədislərin çox Az bir hissəsidir, çox az bir hissəsidir. Yalan haqqında çox ayələr və çox xədislər vardır, Allah s.ə.q. Lakin Şeyxən, burada İmam-ı Zəhəb Rəxməhullahın yəni hər bir məsələ haqqında geniş danışmaq yox, də onu başa salmaqdır. Bundan sonra Şeyx Rəxməhullah buyurur, Əl-Qam-ı Sol-i e, 25-ci böyük günah, qatili nəfsi, özünü öldürən insan və o ən əzəm kibahlardır və buyurur bu ən böyük günahlardandır. Ən günahlar bir-birindən böyüklüyünə görə, şiddətinə görə fərqlidir. Bu ən böyük günahlardan da buyurur. Allah Subhanahu buyurur: "Və la taqtulū anfusakum inna Allāha yanbikum rahīm". Özünüzü öldürməyin, həqiqətən Allah Təala sizə rəhimdir. O, mən yəfəl zālika udwānan fəsuru Əgər kim bunu edərsə, yəni özünü öldürəsə, biz onu cəhənnəmə aparırıq. Bu Allah üçün asandır. İntecdeni bu kebaya al ikə. İntecdeni Əgər siz böyük günahlardan çəkinisəniz, biz sizin çik günahlarınızı bağışlayar və sizi Kərim olan, yəni cənnətlərə salarıb. Cənnətlərə salarıb. Bu ayələr Nisə surəsinin 29-30-ci ayələridir. Allah subhanət hala bu ayədə insanın özünü öldürməsinin haram olduğunu bəyən edir. onun böyük günahlardan olduğunu bəyən edir. Bu günahı və başqa böyük günahlar fərqi yoxdur. Əgər kim böyük günahlardan çəkinərsə, Allah subhanət hala onun kiçik günahlarını əf edər və onu cənnətlik edər. Həmçinə əgər kimsə böyük günah edərsə, ona vacib olur ki, Əmin günahdan tövbə etsin. Çünki böyük günahlar yalnız tövbə ilə əhbə olunar. Allah Səhələt Allah Kurgan Sürətlə 68-ci ayəsində buyurur, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ إِلٰهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسًا لِلَّةِ حَرَّمَ اللّٰهِ إِلَّا بِالْحَصْرِ Bu ayda Allah buyurur, o keçlər ki, Allaha, Allaha his nəyə şərif qoşmazlar. Allahla yanaşıq Başqa ilahlardan istəməzlər Və Allahın haram etdiyi nəfsləri Öldürməzlər Yalnız onun haqqından başqa Yəni, haqqda hansıdır? Üç şəxsi öldürmək cəhizdir İslamda Zinakar, evli zinakar Dinindən dönən Və bir də qisas olaraq Nəfsə nəfs olaraq Bu üçündən başqa nəfs öldürmək çaramdır Həmçinin insanın öz nəfsi öldürmək də Nəfs öldürməkdən çarələr Allah subhanət Allah Ə, buyurur baxıqda bu yəni, o kəslərin gözəl-aqibəti olacağını buyurur, onlar allah şərif şəri qoşmazlar və Allahın haram etdiyi nəfsi öldürməzlər. Deyil? İnsanın öz nəfsi öldürmək də bu ayənin altındadır. Xeyn-ı <gülüyor> Vəsəl-Sələm Cündüb-i Min-Abdullahi Rədiyəllahi Ondan rəvak etdiyi hədifdə buyurur Kənə min mən kənə qabləkum bihi cürhun fəcəzə fa akhadha sikkinan fa hazza biha yada fa ma tama raqa damuhu hatta ma qala Allah taala fa hadarani abdi in nafshi ve muslim rahmehullahun abdullah yundubdan rivayet ettığı bu hadiste Peygamber buyurur sizden öncekilerden adeten burada qeyd olunmur hadis lakin adeten Əhli kitab nəzərdə tutulur? Kitab əhli yəhudilər və xristiyanlar nəzərdə tutulur? <gülüyor> yani, məsələn, bu sizdən önc öncəklərdən biri, yani bir kişi e, yaralanmışdı, yaraları var idi və ona dözməyərək, yaralarına dözməyərək buçak götürdü və öz əlini kəsdi. Sonra isə əlindən qan axma, dayanmadı, qan axdı və öldü. Allah s. onun haqqında buyurdu, Qulum məni qabaqlamaz çalışdı, öz nəfsini yəni öldürməkdə məni qabaqladı və mən ona cənnəti haram etdim. Yəni, şək yoxdur, həmin e, insanı Allah SWT öldürəcəkdir, əmin anda. Lakin, həmin insan istədi ki, Allah SWT onun haqqında buyurur, mən cənnəti ona haram etdim. Hədis Buxarəyə müslimdədir. Əbu Hüreyri radiyallahu Fəyəməsə mərvayə ki, təhdistə isə buyurulur. Mən qatələ nəfsəhə bi xəlidətin fə xəlidətuhu fə yədih yətəvəcəu bihə fə bəqnih təyər cəhənnəm qalidəm və qalidəm fəyə əbədə. Kim özünü dəmir parçasıyla ilə öldürərsə, o qiyamət günü o dəmir parçasını öz qarına vuraraq əbəd olaraq cəhənnəmdə qalar. Və mən bi səmmin fəsəmmə bihəbi yətəhasəhə fi əsinərcənnə xaldan xaldan fiha muttafiqun əgər kim öz nəxsini zəhərlə öldürərsə zəhəri qiyamət günü əlində olar ona zəhəri ilə əzab verilir və bucür cəhənnəmdə əbədi qalar hədisi buxari və müslim rəvəyət etmişdir ə, lakin hədisdə bu başlıq altında məşəllələr var Yəni, özünü öldürən kəs əgər tövhid əhlindəndirsə, tövhid əhlindəndirsə yəni müsəlmanlardansa, İslam alimləri ittifaq etmişdilər ki, tövhid əhli əbədi cəhənnəmdə qalmaz. Cəhənnəmə rüksələr də, əbədi cəhənnəmdə qalmaz. Yəni, günahları təmizləmişdən yəni, sonra cəhənnəmdən çıxarlar. Allah mətləların rəhməti ilə və yaxud şefaatçilərin şefaatili də bu hədislərin mənası ə, alimlər buyururlar, yəni ə, uzun müddət cəhənnəmdə qalarlar. Və bu da günahın daha şiddətli olmasını bəyan edir. Ə, bir hədisdə buyurur: "Əlləli ələmatu cəruhu" "Əlləli ələmatu sə təcəələl məuta təqətlə nəfsəhu bizubabə şeyfəhə təqala nəbi sallallahu əleyhi min əhlənnə əbū hurayrə rəziyallahu anhə qaymətə mərwəz ki o kəs ki onun yaraları onu incidirdi yəni, şiddətli ağrı verirdi ölümə tələsdi və öz qılıncının ucunu ucu ilə özünü öldürdü qaymətə məhəmmədə buyurdu ki o cəhənnəməkindir bu hədis məşhur hədisdir e, əsir əşo rəvayətləri var. Başqa rəvayətlərində buyurulur, o kəs ki e, cihatda ən yaxşı döyüşənlərdən idi. Onun haqqında Peyyəməsəmdən soruşlarında e, Peyyəməsəm buyurdu, o cəhənnə məhlindəndir. Sonra səhavələrdən bəziləri e, buna təəccüb edərək başladılar o kəs ki, həmin e, insanı izləməyə, yəni onun nə edəcəyini e, atanmalı və gördülər ki, o yenə ən öndə döyüşü və o qədər yaralandı ki, son ağrılara dayına bilmədi, qılıncın arxasını yerə, ucunu içi ürəyinə qoydu və özünü qılıncın üzərində yıxdı və səhabələrdən onu görənlər qaçıb gəlib Peyyəmət bu xəbəri veridlər və Peyyəmət şəhadə etdi ki, həyəqətən mən Allahın rəsulu yəni. Yəni, bunun öncədən xəbər vermək Peyyəmət Səmə Allahdan vəxiydi. Allah sonuna vəxiy etmişdi, yəni, o cəhənnə məhlindəndir عن أبي القلابة عن ثابت بن الدحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة بخير المسلمين ثابت بن زحفتان Həvaq edildi, bəzi buyurur, mümini lənət etmək onu öldürmək kimidir və müminə kafir demək onu, yenə onu öldürmək kimidir və əgər kim öz nəfsini öldürərsə, o qiyamət üçün ona şiddətli əzab verilər. Allah Əmətlə qiyamət üçün ona şiddətli əzab verər. Əgər kimsə özünü öldürərsə, müsəlmanlardan, yəni tövhü dəhlindən, o zaman ona cənazi namazı qılınır. Cənazi namazı qılınır. E, lakin ona cənazi namazı qılmağı böyük el məhninin yəni, e, tərk etməsi məsləhətdir. Necə ki, Peyyəmətəsindən bu cür böyük günahlardan ölən insanlara və yaxud da öldürülən insanlara e, cənazi namazı qılmazdır. Peyyəmətəm, bu əməli Ə, onun etdiyi əməlin şiddətini bəyan edir. Əsəmin, olana, yəni Peyğəmbərə salamə rəcm olunan, yəni adan sonra daş olan insana cənazənin ammaq qılmaması və s. və sairə bu cür misallar, yəni sabit olmuşdur. Lakin onu yəni cənazənin ammaq qılmaq olar, çünki tövbi ehli əvəli cəhənnəmik deyillər. Əvəli cəhənnəm yalnız kafirlərdir. Necə Allah suranın 36-ci surəsində buyurur: İstədiyim hər bir günahı istədiyim kəsə bağışlayım, yalnız Çixtdən başqa. Əgər çixt deyilsə, o zaman inşallah bağışlanır. Mövməli kafir deyil. Nə edə bilər ki? Mövməli kimsə əgər kafir deyərsə, dəyəmək sənə bu hafta bizim yəni, buna toxunmuşluq öncəki mövcudlarda, İmam Mısır Meravad etdiği hadisler Femmeşen buyurur, eğer kim öz kardeşine kafir deyerseniz onlardan ikisinden birine o söz halal olur. <gülüyor> eğer söz dediği kim ise, yani o kez kafirse kafirdi, yoksa kafir deyilseniz söz özüne qayılar. Lakin nefret etmek, yani aslında Qazi'ye şikayet edebilirler. Şikayet edebilirler. Əlbəttə. Əkinə <gülüyor> necə? <ince>? Diyn adamına, öldürənə <gülüyor> bir şey lazım etdic yoxdur. Nə günah sahibi isə də kəffarə versin. Lakin deyən adam haqqında o istəşə, yəni qadiyə şikayət edə bilər o atdığı böstənə görə. Onun <gülüyor> yetir sözünü ödənməyə Əlbəttə. İnsanın özün özünə zülm etməsi haramdır. Allah Əlbək buyurur, özünüzü təhlükəyə atmayın. İnsanın özünü təhlükəyə atması yəni, və səbəbi, bununla nəticədən özünü öldürmək kimi Və buna görə, bəzi həzində insan əgər e, sigarət, papiroz çəkərsə və onun səbəbindən ölərsə, yəni onun səbəbindən xəstəlik yaparsa, ölərsə, özünü öldürmüş kimidir. Və yaxud da həmçinin şeyhinə başa iftihar kim əgər maşını sürətli sürərsə, Və Səudiyyədə, Səudiyyə-Ərəbistanda maksimum sürət saatı 120 kilometr təyin olmuşdur. Əgər kimsə bundan yüksək sürətdən sürərsə və onun səbəbindən ölərsə, özünü öldürmüş kimidir. Və yanlıdaşlar ölərsə, onların diyəsini ödəməlidir, yəni onları öldürmüş kimidir. Əgər insan bir əməli edərsə, o da onun özününə səbəb olarsa, özünü öldürmüş kimidir. Şəhətlək, biz bir əsir ona da bu informasiya. Qədərindən xəbəri var? Doktor Qədərindən xəbəri var? Yo, var. İsti, nişanə sorbaqına gəldik. Fərqə. Allah Subhanahu buyuruqlanda buyur bu Amən istaqallam Kim Allaha təqvalı olarsa, Allah onun üçün çətinlikdən çıxış yol açar. İnsana təqvalı olmaq Qəhs edər ki, Allah subhanət hələ ona çıxış yolaşsa. E, buyurur İmam Zəhəb rəxmin 26-cı böyük günah Əl-qadi əs-su e, Doğru hökum kəsməyən qazı Doğru hökum kəsməyən qazı Allah subhanət buyurur Mədiyyə surəsinin 44-cü ayətində Və mən nəm yəxhum bimə əncə Allah Təulə ikəhumul təbirun Allahın mağdur etdiyi ilə, yəni şəriətlə, hüküm verməyəndə onlar kafirlərdir. Yə, bu ayə yəni, məşhurdur. Yəni, hər kəs bilir burada. Kufrun, nuna kufur. Yəni, küfür hətnə çatmayan küfür. Yəni, İslamdan çıxarmayan küfür deməkdir. İslamdan çıxarmayan küfür. Öləncə bu təfsir İbn Abbas radiyallahu anhından gəlir və başqa sahabələrdən və təbinlərlə. İslamın çıxatmayan küpür deyə buyurur İbn-i Baxtarcı Anıq. Hansı ki, fəyəməsəm, ona e, onun, onun üçün dua etmişdi. Onun üçün dua etmişdi. Və bütün təfsir kitablarında belə buyurulur. Yalnız öz ağıllarından buranı təfsir edənlərdən başqa. O kəsələr ki, öz ağıllarından təfsir edirlər, onlarda bunun müfalif rəylər var. Həmçəni Allah s. Mədil surəsinin 50-ci ayətində buyurur, Əfə hükmül cəhiliyyət yəbğun və mən əhsəməyə Allah hükmə Onlar cahili hükümlərini istəyirlər. Allahdan yaxşı hüküm verə bilən olarmı? Allahdan doğru hüküm verən varmı? Yəni, ayədə inkar var. O kəslər ki, Allah qalanın hükmünə razılaşmırlar onlara və yaxud da Allah qalanın hükmünə hükm vermirlər. O kəslər üçün inkar vardır ki, Allah qalan buyurur, həqiqətən ən yaxşı hükm Allahın hükmüdür. Başqa bir ayədə alpa buyurur: min bə'dimə, min bə'dimə -a l -l -a O kəsələr ki, Allahın kitabda nazil etdiyi haqqı, bəyin olmuş haqqı və doğrunu izlədərlər insanlara bəin olunduqdan sonra gizlədərlər. Onlar ə, onlara Allah və lənət edənlər lənət edir. O kəsərə Allah və lənət edənlər lənət edir. Yəni bu ayda yenə Allahın hökmlərini gizlədən qazının, yəni Allahın hökmü ilə başqa hökmünə verə, hökm verən qazıya Allahın və lənət edənlərin olması, lənəti olmasına dəlil lənət vardır. Mələklər, Peyğəmbərlər, insanlar. Bunun üçün, imam zəhəbi bəzi hədislər gətirir, lakin hədislərdə zəiflik var bəzilərində. Öz də onun zəifliyini bəyən edir və buyurur. Dəyəbəcən buyurmuşdur. Dəyəbəllə Allah sələti iməmin həkəmə biğeyrə mə ənzəlləh. Allahın hükmündən başqa hükümlə, Allahın nazı etdiyindən başqası ilə hüküm verən imamın amma aslan Allah qabul ehmaz lakin hadis zəif hadisdir hadis zəiflikdir ona görə də ki zəif hədisləri oxuyuruq ki kimsə bir gün rahatlaşarsa bu hədisləri doğru zənn etməsin bundan sonra al-hakeim eydan wa athna ani min hadis murida an-nabiy sallallahu alayhi ve qal qadin fi'l-canna wa qadin fin Fəqadə bihi fəhvə fəl-cənə Və qadın ərafəl-həqqə Fəcərə Mütəəmmidən fəhvə fəl-nəq Və qadın qadə bi qəyri İlmin fəhvə fəl-nəq Buyurur Zəhəb Rəhməlləh El-Həkim Həkim Rəhməlləh Sahih kitabında bu hədzi rəvayət etmişdir Və hədith Sahih kitabında olsa da Lakin Həkimin Sahih kitabında zəyiflər də vardır Ona görürümən Zəhəb Rəhməlləh buyurur Və Öz boynunadır. Yəni, hədif sahib, sahib deyilsə, doğru deyilsə, yəni həkiminin öz boynunadır, buyurur. Yəni, yəni, qeyd ki, bunu həkim rəhmətlərinin sahib kitabında, kitabın adı sahib də olsa zəif hədiflər vardır. Qurayda, radiyallaha əm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, həm, O qazı ki, haqqı bilər və haqqla hükum verər, o cənnətdir ki, o qazı ki, haqqı bilər, lakin haqqla hüküm verməz, o cəhənnəmlikdir və o qazı ki, haqqı bilməz və hükum verər, o da cəhənnəmlikdir. Həmçin bu hədqi başqalara da rəvayət etmişdir və inşallah başqa rəvayətlər bunun haqqında gəldir. Buyurur İmum Zəhəb rəhməllə, Qutu fəkullu minə qadi bi qeyri ilmin. ولا بينه في من الله ورسوله الا ما يقتبه وهو داخل في هذا الوعيد بدون قاضي لا اگر onun dəlili sübutu yoxdursa dili sözə burhani yoxdursa Allahdan və rasuldan dəlil yoxdursa o bu hükmün altındadır o kəs o hökm verən bu hökmün yəni bu altındadır yəni o cəhənnəmə Və rəva şəriq ən əməş ən səğr bin ubeyd ən ibn-i Bureyda əbihi qal qalə Rasulullah s.ə.sələm qadiyyəni fil nər və qadin fil cənnə İki qazı cəhənnəmlikdir və bir qazı cənnətlikdir Və zəkərə hədiyyətü və bu hədisi ikədir Yəni, hədisi necə öncə oxudur bu hədis hatında Şeyh Xalvani Rəxməhlullah sahib buyurmuşdur Ə, Ebu davud ə, Ebu Davud'un sünəyə kitabında. Ve bundan sonra ə, buyurur Fəmə zəmbu ləzi yecəl Məsəndən soruşdular Bu qarının günahı nədir? O ki, cahildir. Yəni, cahiliyə hüküm vermişdir. Yəni, bilməmədə hüküm vermişdir. Fəməsəndən buyurur Zəmbu hu ən lə yəhküm ən lə yətünə qadiyyən həttə yələm hu. Onun günahı olur ki, bilmədiyi halda qazı olmuşdur. Yəni, bilməli, özün elmi olmadan o, yəni, vəzifəyə gəlib çatmasıdır. Yəni, əgər insan bir şey bilmirsə, gərək ondan çəkinsin, uzaq olsun, hökum verməyə çalışmasın. Bu, ümumiyyətlə, ayıqda bütün fitiva verənlərə həmçəyir. Bütün fitiva verənlərə. Həsətlə qazılar gəlir, qazına hökum verir. Lakin, bütün fitiva verənlərə, bütün hökum verənlərə hamısına ayıqdır. İnsan yarayıq elimsiz danışmasın. Sussun. Elə bir şey bilmirsə, eyv deyil bilmirəm demək. Necə ki, İmam Məlik Rəhmək Allahın yanına 40 sualla gəlirlər, başqa ölkədən cəmi 3 suala cavab verir. Cəmi 3 suala cavab verir və danlarını bilmirəm deyə cavab verir. Dəyər ki, ya imam, biz öz ölkəmizə qadil. Cəmaata ne cavab verirək? Yani, i̇mam Məlik bilmirəm, dedi. İlkə, gelin deyin ki, İmam Məlik İmam Məlik Mədinənin zamanında ən böyük alim olmuş. Tanınmış dört məsələ alimlərindən biridir. Lakin onunla bərabər İmam Məliq Rəhnahullah bilmirəm deməkdən utanmadı və gərək insan, bilmirəm deməkdən bilmirəm deməkdən insan gərək utanmasa. Əklə, bilmədən cavab vermək olsun ki, kimin sizə avətə düşməsinə səbəb olsanıq. Yəni, kim əgər bilmədən bir şey haqqında hükum verirsə, və yaxud da bilmədən bir şəhə şey, cavab verirsə, əftə doğru desə belə o günah daşıyır. Doğru cavab verirsə belə bilmədən o günah daşıyır. Bilmədən Allahın dinini danışdığına görə. Lakin, doğru cavab verməsə, səhif olsa cavabı, şəx yoxdur, artıq günah-günah üzərinə üzər gəlir. Allah qoyusun. وأقوى منه حديث معقى بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يكون على شيء من الأمور هذه الأمة فلا يعجل فيها إلا كبه الله تعالى في النار يقولون من أحد الله على شيء من أمور هذه الأمة ما قال ابن سنان من هدفه في مثلا روايك دير ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة Kim əgər bu ümmətin işlərinin birinin üzərində olarsa, yəni vəzifədə olarsa, فَلَا يَعْدِلُ فِيهِمْ Və insanların üzərində ədalətli olmazsa, öz işində ədalətli olmazsa, اِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَفِ النَّا Allah sonuna onu üzüks -üz və cəhənnəmə atar. Allah korusun. <Gülüyor> Həmçin başqa əzizdə buyurulur, وَرَوَّا فَعْبَانِ بِالْمُحَمَّدِ الْأَخْنَثِي ve huvə saduq an maqburi an-əb-i Hüreyra an-i Nəbiyyə sələlələm qal, mən cü'lə qadiyan fəkəən nəmə du bihə bi ghəyri fikin. və başqalarının revayt etdiyi, əb-i Hüreyra'nın revayt etdiyi bu kim? insanların üzərinə qazı təyin olunarsa, yəni hakim təyin olunarsa, sanki uçaqsız kəsiblər onu. Sanki, yəni uçaqsız onu kəsiblər. Hədis şeyx Şeyhı Laban Rəhmələ sahib deyə buyurmuşdur. İmam Zəhəbi onun haqqında yaxşı hədis deyə buyurmuşdur. İmam Zəhəbi bu hədistən sonra buyurur, əmma izə iştəhədəl hakim və qadr bimə qamə qa qa dəlil alə səhətihi və ləm yəhkun birra'i faqihin ve qald la had zaqf zalika qaul ve huwa ma'sur la bud qaulun nabi sallallahu alayhi ve sellem ila ishtahada al hakim fa asaba feleh ucren ve ila lakin eğer hakim çalışarsa istihar ederse ve istihar ettikten sonra elimle yani onda olan delillerle da, hüküm keserse artık bu hadisin altına daxil olmaq yani Öncəki hədqiqdə kim əgər qaz təyin olarsa, o buçaqsız kəslər. Yəni, artıq buçaqsız kəslər sözünün mənası odur ki, qazı olmaq kifayət edər ki, ona o zəalətə düşünün və yaxud da o, əzab, ona əzab verirsin sonunda. Yəni, bu hədqiqdən sonra buyurur, lakin əgər hakim qazı onda olan dəlillərlə hökum kəsərsə, bu zaman o hədqiqdən altına daxil olmaz. Əksinə, Əgər hakim özündə olan dəlillərlə iştihad edərsə, o zaman o iki əcirdən birini qazanar. Necə ki, fəyəməsəm, sahih hədisə, Buxar Müslümin Amr bin Afsan Rəvak-i buyurur, Əgər ə, ə, hakim iş, ə, iştihad edər və hüküm verərsə, hökmü doğru olarsa iki əcird, əgər xata olarsa bir əcirdə zanar. Və şək yoxdur ki, əgər hakim Allahın hükümləri ilə hüküm verirsə, O zaman, yəni şəriətlə höküm verirsə, hədisin altında deyək, əksinə, bunların öncədik keçdiyimizin hədisin altındadır. Hədisinə buyurulurdu, iki qazı cəhənnəmlik, birisi ilə cənnətlikli hansı ki, Allahın şəriəti ilə haqla höküm verər, haqqı bilər və onlar höküm verər. Lakin bu hədisin, o, o kəslərə aiddir ki, onlar haqqı bilmədən istihad edənlər, haqqı bilmədən və yaxud da insanların rəyi ilə istihad edərlər. Taratu'n-Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem el fi'l-hukm. Fa amma ila kana muqallidan fi ma yaqti bihi, fela yadkhulu fi'l-hayr fi'l-hata'. Ve men zahab el sonra buyurur, yani insanlar peyğükmesin diye eğer hakim iştihad ederse ve hüküm vererse yani ilmi olmadan iştihad ile hüküm vererse o hüsrünün altına yani o əzab həssi ona aid olar. Lakin, hə, hakim müqəllib edirsə, yəni hər hansı bir məzəbə təqlid edirsə, o zaman bu həssinin altına daxil olmaz. Yəni, məzəblərdə olan məzəblə elm alınmış bir hakim öz məzəbinin rəyinlə hükum verir. Dəlillər var onun əşsinə, lakin məzəbə fabi olur. O zaman o üzür sahib olar. Yəni, ehtiyə əməldə üzürlü olar. Çünki, bilirsiniz, məzəblərdə cahillik var. Onlar, yəni bəzən hətta öz mərtəbə rəylərini cəlizdən üstün turlar cahilliklərinə görə. Və İmam Əli rəhməllahu buyurur, "Bu zaman ol ona, e, yəni olduqları hala görə bu hüquq sahib olurlar." Bundan sonra bəzi qaydalar gətirilir. Hansı ki, bu qaydaların bəzilərinə e, sünnətdə dəlillər vardır və bəziləri alimlərin qoyduğu qaydalardır. Və buyurur qaydalardan Hakimə haramdır ki, o Qəzəbli olduğu zaman Hökum versin Çünki Qəzəbli insan nə danışdığını bilmir Olsun ki, səhv hökumlər versin Və bu bir hədisdə varib olmuş Lakin hədisdə zəiflik vardır Bu hatta hədis varib olmuşdur Lakin hədisdə zəiflik var Ləns yəməmin xasvim Qəzəbli olduğu zaman Ona hökum vermək haramdır Əgər qarşısındakından qəzəblidirsə Ümumən qəzərdə olduğu zaman haramdır. Əgər qarşındakından, yəni kimi ki hökum kəsirəcək, ondan qəzərdilirsə, o zaman qəti olmaz. Yəni haramlıq daha şiddətlidir. Və lə iştəmə fil qadi qillət-i və su və əxlaq zirə və qillət-i vəraq fəqəd təmmət xəsəratuhu və və cəbət aleyhi ən yaxilə və yubədi rabi xilasi bundan sonra buyurur vəxib rəhməllullah əgər hər hansı bir qazıda az elimlik pisniyyət az zəib əxlaqlıq və varası yəni zəib imanlıq bu sifətlər toqlanarsa o zaman artıq onun xəsarə düşmə səbəbləri tamam olmuş olar yəni Bucür insan qazlıq edərsə, artıq onun xəsarətə düşmə səbəbləri kamil, tamamdır. Yəni o kəs xəsarətli olar. Və bu halda vacibdir ki, qaziya işini tərk etsin və özünü cəhənnəm odundan qurtarsın. Çünki öz zəhkətləri zikr olundu. Bu, belə halda hökm verən insan özünə cəhənnəm odunu qazanar. Başqa cəhtdə buyurulur: Ən Ab Ab Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qal, qala Rasulullah sallallahu əleyhi Lənətullahı alə rəş və al-mürteşə sahih Tirmizi. İmam Tirmizinin Əbu Leyl ibn Amrdan rəvayət edib. Şeyx Əlbanin sahih dedi bu hədisə. Tema buyurur: e, Rüşvət alan da, da, rüşvət verən Allah lənət etsin. Allahın lənəti olsun rüşvət alana da, rüşvət verənə də. Nəyə görə İmamdə Həbibunu bu hədisi bu başlığın altına gətirdi? Çünki əgər qazır rüşvət alarsa, rüşvəti nəyə görə alır? Hökümü dəyişmək üçün. Hökümü dəyişmək üçün. Yəni məzunun hüquqlarını zalıma vermək üçün. Ona görə bu hətta bu başlıq altına gətirdi ki, bəyan olsun ki, qaziya rüfət almaq hər halda arandı və qaziya daha şiddətlidir. Və bu başlıq altında fəqih alimləri müəyyən başqa məsələlər də gətirirlər. Yəni Onlardan biri də qazının hədiyə qəbul etməsi məsələsidir. Yəni, qazıya hədiyə qəbul etmək caizdir, yoxsa yox? Buyururlar, əgər hökum kəsdiyi adamlar ona hədiyə verirsə, ona hədiyə qəbul etmək olmaz. Haramdır. Qazının hədiyə qəbul etməsi... Qazının öküm kəşki adamdan hədiyə qəbul etməsi cahid deyildir. Əgər bir kəş öncədən, hər zaman, yəni qabullə münasibəti var, dostluğu var, ona hədiyə edirsə, bu zaman, yəni, cahid olur. Və yəni, hər zaman ona hədiyə edən isə bundan öncə də, bu zaman cahid olur, lakin yaxşıdır bundan çəkinməsi. Çünki, qədəmətən, necə hədiyətdə buyurur, təhədu, təhəbu, hədiyə edin və kevin birbirinizi, yəni bir Tevimli olun. Hədiyə insanın gəlbini yumuşaldır. Hədiyə açılmayan qalqları açır. Necə ki, bu haqda hədislər varib olmuşdur. İnsan hədiyə verməklə qazıya artıb onu özünə tərək meyilli etmiş olur. Və bu haqda məşhur qistələr də çoxdur. Məşhur qistələr də çoxdur. Neyir ki, Abdülərabi İbn Amara hədiyə zaman onu qəbul etməmişdir. Ona deyiləndə ki, Peynəmbər qəbul edərdir cavab verməşəcək. Peygəmbərə məcaz gəldib, şey yoxdur. Şeybəmə səmin ədaləti olacağına heç bir şübhə yoxdur. Allahın Rəsulü ədalətli, lakin Aflasiz İbnə Əmər məşhur alim idi, lakin onun öz elmininə bərabər qorxdu ki, birdən kiməsə meylli ola. Kiməsə haqqını kiməsə verər. Həmçinin, əh e, kitablarında bəzi qadızların onlara hədiyyə verildikdən sonra öz işlərini tərk etməsi varıd olmuşdur. onlara hədiyyə eldikdən sonra qorxularından ki, bir ona qarşı meylləri ola, öz işlərini fərqləndirdilər. Və sərətinin bu cür güclərinin sayı çoxdur. Bir məntəqədə. və imanın düşüşü məharandır. Düşüşdə almaqda heç bir şək şey yoxdur rüşvət almaqda heç bir rüxsə yoxdur. Yəni, hər zaman haramdır. Lakin rüşvət vermək məsələsi, İmam Şövkən Rəhmətullah buyurur, rüşvət vermək də hər bir halda haramdır. Lakin, əksər epik alimlərə deyirlər ki, eğer məlumun haqları tahtalanırsa və o öz haqqına heç bir cür çatabilmirsə, o zaman caiz olur. Rüşvət verənə caiz, rüşvət alınırsa haramdır. İstərilən halda. Lakin, insan gərək rüşvətdən, Acar bu qədər çəkinsin və başqa yollar aftarsın, Allah'a dua etsin. Ki Allah s.ə.v. Allah'ın üçün aksan. Ondan sonra imam Midehəb rəhməlləh buyurur, kəbirəfəl səbəl 27-ci böyük günah Əl-qavad əl-mustəhsənu alə əhli Qavad yani zövcəsi zina edib ona susan insandır. Zövcəsi zina edib buna göz yuman İnsandı, Allah qorusun. Allah qorusun. <Gülüyor> buyurur rəhəmək, elqavadu, elmustəxsinu alə əhdi, yəni ailəsi, sövcəsi jina edir, bunu yaxşı görən insan. Yəni, bu, böyük günah haqqına danışır. Həmçinin, qavad sözünün mənası haqqında bəzi lüqət alimlər buyururlar ki, kişilərin və qadınların arasında tacirlik, kaymaq üçün, yəni, pis məhsədlərlə Fahişəlik, fahişə məhsədləri ilə gəzən insanlar. Yəni, niyyətləri insanların arasında gəzməkdə yalnız fahişəlikdir. Allah, Allah s.q. Quranda buyurur Mənus surəsinin 3-cü ayəsində Və zəniyyətü ləyənki şühe illə zəni Cinakar qadını yalnız cinakar kişiyə evləndirir. Avu müşrikin və yaxud da müşrikə. qadını yalnız sinakar kişi ilə evləndirin və yaxud da müşriklə və xürrimədəlika aləlmüminin və o müminlərə haramdır yəni sinakar qadınla evlənmək müminlərə haramdır həmçinə əksi sinakar kişi ilə də evlənmək müminə qadınlara haramdır Allah s.əmr edir ayədə, ayənin əvvəndə sinakar kişi ilə Diyalonu sinakar qadını və yaxud da müşrik evləndirir. iş çox şiddəsli bir işdir ki, insanın qadını icna etsin ona göz yumsun. Bundan böyük qeyrəksizlik yalnız Allahın haqlarının taqdalanmasındadır. Bundan böyük qeyrəksizlik yalnız Allaha şərif qoşulması və bu kimi məsələlərdir. Şəh Rəhmət Allah xuyuruyor Qan Süleyman bin Bilal, ان عبد الله ابن يسار الاعرج حدثنا ايه سالم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يدخلون الجنه اقبوالدين والديون وربا النساء سنه صحيح لكن بعضهم يقول ان أبيه أنا أمر مرفوعه Səlim İbn-i atasından onda fəyaməsəsəndən rəvaik etdiyi bu hədifdə fəyaməsəm buyurur. Üç kəs cənnətə girməz. Üç növ insan cənnətə girməz. Valideynə əzab edən, təyyusluq edən və özlərini kişilərə bənzədən qalınlar. Valideynə əziyyət edən, təyyusluq edən və özlərini kişilərə bənzədən qalınlar. Təyyus, yəni qadını iznaşar olub ona göz yuman, onu bile bile ona göz yuman və yaq da onu bu halını qəbul edən insandır. Allah olsun Məni zəhb rəhməllə bə mən kəna yudənnu biəhlihi al-sahişə ve yətəqəfəlu liməhəbbətihi fiyhə əu liənnə ləhə aleyhə dəynum və huvə əciz اَوْ لَهَا سَدَاقٌ تَقِيلٌ اَوْ لَهُ اَتْفَالٌ سِغَارٌ تَرْفَعْهُ الْاَقَادِ وَتَتْلُبُهُ بِسَرْدِهِم İmamı Zəhəm rəhməhə buyurur O kez ki onun zövcəsi, onun qadını sayışa olar və buna susar buna göz yumar və səbəblər gətirir göz yummasının səbəblərini Ya ona olsun ki, o şiddətli məhəbbəsindən, yəni o qadını şiddətlə sevdiyindən və yaxud da qadına borcu olmasından dolayı və yaxud da ona mehir verir yəni çox mehir vərd onu verə bilməməsindən və yaxud da övladları olmasından dolayı yəni körkə övladları var, ona görə o şey bilmir. Yəni bu halda olan insanlar gərək göz yummasınlar. Əgər o Kimin başına belə şey gələrsə, gərək o hükmü, işi qaziyyə qaldırsın. Qaziyyə qaldırsın, yəni qaldaq, kömək olsun onların aralanmasına və həmçinin onun üzərində olan yükün ondan qaldırılmasına. Və bundan sonra qoyur, əgər kim, yəni, buna gözərsə, yəni, kim gözlümarsa buna, və lə xeyrə fi mən lə qeyrətə Kimin qeyrəti yoxsa, o kəsdə xeyr yox. Yəni, kim bunu edərsə, o qeyrəksizdir. Kim buna dözərsə, səbir edərsə, bunu bilə-bilə göz yumarsa, o qeyrəksizdir. Və qeyrəksiz insanda da heç bir xeyir yoxdur, Allah korusun. Mm -hmm. Nosə buyurur, Kəbirəsələ səminə və işram.